السلام ديالي اللهم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازهاني موسي شاء الله سبحانه وتعالى نسلم بغداد ما نونسم صلوات وسلاما لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لنبينا خاصه و كذلك لصحابه و لجميع اخوانه الاصدقاء الذين سعيد ابن عبد العزيز عن ربيعة يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن ذر جندب ابن جناد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يربي عن, عن الله تبارك وتعالى أنه قال ود سعيد ابن عبد العزيزة سفرنسي عون برنسي عد ربيع ابن يزيدة عون أبو إدريس الخولاني A on od ebu dvrra džunduba ibn džunadi radijallahu ta'ala Anno da je vjerovijesnik sallallahu alaihi wa sallam Prenio od Allaha subhanahu wa ta'ala To jest uh, da su to riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala Da je to hadith i kudsi A hadith i kudsi su so, riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala Koji nisu sastavni dio Allaho i u knjigi Kada kažemo hadith i Dakle to nisu riječi Allahova poslanika Alaihi salatu wa Nego su riječi uzvišenog Allaha jelešanu ali nisu Kur'an. Dakle, hadithi Kudsi je, euh, postoji razlika između Allah-u iđedlašanu je riječi u Kur'anu i hadithi Na primjer onaj ko bi čitao hadithi Kudsi, ne bi imao nagradu koju ima kada uči Kur'an. Ja za svaki harf proučen iz Kur'ana ima deset savaba. Elif, lam, mim, jedan harf nego je elif jedan harf, lam jedan harf mim jedan harf. Dok recimo, Čitanje haditha kudcija nema tu vrijednost. Haditha kudcija su riječi uzvišene od wa Teala, su riječi uzvišene od Allaha Želešanu koje prenosi Allaha u poslanika, alaihi salatu wa seram, od njega. Razlika između haditha kudcija i haditha između ostalog i u tome što haditha kudcija je riječima i značenjem se od A hadithi Allahuva poslanika selam, su po značenju od Allaha želešanuhu, ali su riječi od Allahuva poslanika ali a riječi izgovorio Resul sallallahu alaihi wa srm. Ali on ne govori po hiru svome, nego je to objava koja mu se obznanjuje. Dakle, i hadith vid objave, međutim, objava po značenju, a nije objava tekstualna. I ova značenja, dakle, ove razlike bi trebali poznavati. Ja nekada ćemo vidjeti, recimo, čitajući literaturu, da je premi u poslanika, a.s.w., hadithi khucij, to jest da prenosi od Allaha i Zalnešanu ili zabilježena je hadithi kucija, ili imamo čak i knjige neke koje su odjavljene, recimo 40 hadithi khucija i tome slično, imaju na gospodskom jeziku, ovo no sam priliku vidjeti, s tim da hadithi khucij također podleže ovom tretmanu provjeri vjerodostojnosti e, ili nevjerodostojnosti. Dakle, e, podleže e, provjeri e, ispravnosti predaje Od, e, od onoga koje je posljednji, recimo, premiju te koji koje kao što podlježio u tratvanu, odnosno provjeri hadita, lago poslanika, alihi, sanatu wa Pa, ako je hadita lucija, recimo, zabilježena u Buhari, ili Muslimu u izbirci, onda je, dakle, u potpunosti e, sigurna da je vjerodostojna. Međutim, ako je zabilježena u nekoj od drugih predaje, ne u drug, od drugih haditkih izbirke, nabilježe Buharija i muslim, onda podlježe, dakle, i pravije kao što podiježe i e, kao što podiježe i hadis Allahovog poslanika Rahela sallallahu alejhi ve se može desiti pogreška od nekog ravije prenosioce u pogledu, dakle onaj nekog e, u pogledu nekog djela, u pogledu nekog djela hadisih kutsi. Dakle, ovo je samo par napomena vezanih za e, vezanih za hadise kutsi, za hadis i za Allahove ta'ala riječ u Kur'anu, jer ove stvari se moraju upoznavati kako ne bi čovjek ponekad došao u nedoumicu vezanu za hadite kuci ili hadit, pa da se zapitkuje kakva je razlika između hadita i hadite kucija ili kakva je razlika između hadite kucija i Allahove ta'ala knjige. Postoje tu dakle i drugi razlik, ja sam spomenuo samo one najznačajnije razlike. برسيت sada je Allah subhanahu wa ta'ala dakao ya ibadi inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tazalmu or robovi moj ja sam sebi zabranio nasilje i ucinio sam ga zabranjenim među vama i zato nemojte činiti nasilje jedni drugima ya ibadi kullukum dalu Svi ste vi u zablubi osim onih koje ja uputim. Feste hduni ehdikum. Tražite od mene da vas uputim. Ja ću vas uputiti. Ja i bani. Kullukum dja'i'un illa min at'abduh. Feste ta'inuni ut'inukom. O robovi moi, Svi ste vi gladni osim onih koje ja nahrani. Zato tražite od mene da vas nahrani. Ja ću vas nahraniti. Ja i bani. كلكم عار الا من كسوتي فاستكسوني اكسكم ورب ابي moi svi ste vi neodjeveni osim oni koji ja odjenim zato tražite od mene da vas odjenim ja cu vas odjenuti ja ibadi innakum taxta'una bil-layli wal O robovi moji, vi griješite i noću i dan, a ja opraštam sve grijehe, pa tražite oprosta od mene, ja ću vam poprostiti. Ovaj hadith Ucije je uistinu dug pa ćemo se zadovoziti s ovim dijelom, ako stignemo prokomentarisati i ovaj dio, nastavit ćemo iša Allahu Teala na narednom druživu. Kaže uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala u ovaj hadith Ucije je إني حررمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم حرما فلا تضالم O robovi moji, ja sam sebi zabranio nasilje i učinio sam ga zabranjenim među vama, zato nemojte činiti nasilje jednim drugima. Allah subhanahu wa ta'ala sebi zabranio nasilje. Sebe obavezao da neće učiniti nikome nepravdu. Allah želešanuhu se obavezao da neće nikome, nikome učiniti nepravdu. Tako Allah subhanahu wa ta'ala dakle, neće nikome, e, nikome staviti na teret veći broj grijeha nego što je počinio Allah šano neće nikome oduzeti nešto od njegovih dobrih dijela kako bi ga kaznio ili Kako bi smanjio od njegove vrijednosti, odnosno kako bi smanjio od njegovog mjesta Nikome dakle Allah subhanahu wa ta'ala neće počiniti nikakvu nepravdu Ko je počinio koliko grijeha znam se I Allah subhanahu wa ta'ala neće dodati ništa od grijeha što on nije učinjen. Zamislite, naš gospodar zna ono što mi tajimo, zna sve što mi uradimo, i od dobra i od zla. I naš gospodar neće nikome od nas nepravdu počiniti. Nikome. Oni koji su radili dobro, zato će biti nagrađeni. Oni koji su radili zlo, a ne budu se zato pokajali, nego budu zaslužili da ih Allah je zašano kazni. Ako im Allah subhanahu wa ta'ala ne bude oprostio zbog svog rahmata, svoje dobrote i prema njima Ne bude im oprostio svoje grije, ne bude im oprostio te grijeha i svog rahmata Možda će ih Allah Jalešanu kazniti, da nakon što ih kazni Onda će ih oslaboriti kazni. Zašto ovo naglašavam? Ovo moram naglašavati zato što je ubjeđenje su mn. džama'ata da Allah subhanahu wa ta'ala čovjek može oprostiti nešto od njegovih grijeha, oprostiti neke od njegovih grijeha koji je počinio iz svog rahmeta prvalja, je nije počinio nikome ponovo nepravdu nego iz svog rahmeta i svoje dobrote oprosti nekim svojim robovima grijehe mimo širka. Jer Allah subhanahu wa ta'ala sebe vezao da neće čini nikoga oprostiti. Inna Allaha la yaghfiru ayy shirka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman Allah neće oprostiti da mu se pripisuje sudbu, a oprostiće druge grijehe mimo toga kome on bude htio. A kome je oprosti oprostio mu je i svog rahmeta A koga je kazni, kaznio ga je zbog svoje pravidnosti Kome je oprosti oprostio mu i svog rahmeta A koga je kazni, kaznio ga je zbog svoje pravde Zbog svoje pravidnosti I dakle Allah Subhanahu wa ta'ala neće nikome nikakvu nepravdu učiniti Allah Subhanahu wa ta'ala I svog rahmeta Robovima svojim Daje veću nagradu, odnosno umnogostručava njihova dobra djela koja uradim. A loša djela samo zapisuje, odnosno ljudi će polagati račun samo za ono djelo koje je učinio, neće mu ni malo biti povećane. Zamislite. Men jale bin hasanati farahu ašron tani. Ako uradi dobro djelo, bit će mu zapisano kao da je desetorostruko uradio. Kao da je uradio deset takvih djela. Zamislite, čovjek podijelio Marku, ima nagradu deset Mark. Podijelio je maraka, ima nagradu, kao da je udijelio hiljadu. I tako. Ako je čovjek nahranio jednog siromaha, kao da je nahranio desestovicu. Ako je čovjek uradio ovo dobro djelo, ako je klanio jedan namaz, jedno jedan dobrovodni namaz, kao da je klanio deset dobrovodnih namaza. Ako je klučio jedan harf, Allah mu piše, kao da je klučio deset harf. I tako dalje. Allah je lješano, dakle, umno dosti učava. I zamislite, Kada bismo mi, kao Allahove robavi, malo više o ovome razmišljali. Zasegurno bi se malo više trudili u činjenju dobra. Jer pogledajte kakvi smo mi. Mi bismo pozajmili novac i uložili u nešto kad bismo znali da ćemo na tom zaraditi. Ne mora biti deset puta toliko kad bi zaradili samo još jednom toliko. Jel tako? Kad bi zaradili duplo, Bili bi mi spremni pozajmiti 10, 20, 30, 50 i 100 000. Samo kad bi duplo zaradili. Zamislite, čovjek uloži 100 hiljada i zaradi 200. Subhanallah, čovjek kada uloži kod Allaha subhanahu ta'ala 100 hiljada dobije milijon. 100 hiljada dobije milijon. Zato je važno da čovjek konstantno radi dobra djela. Da razmišlja o tome, da ulaže što mu u mnogo stručuje I zamislite da nije to sve. Čovjek odaje klaneti namaz u džematu. 25, odnosno 27 puta mu je veća nagrada. Pa kaže, zašto čovjek odlazi na hač? Zašto čovjek odlazi na omru? Gdje će čovjek da desila namara kotići na omru? Allah, kjer mogu je napred posla i mogu napred biznisa biznisa stupali. Subhanallah, samo jedan namaz kod Ka'be. Računamo se kao da je klanjao sto namaza. Allah, sto namaza. Čovjek ostane 20 dan. I klanjao stotinu namaza. Puta sto hiljada. I drugih dobrih dijela koje će tu uradit. Jer Allah subhanu ta'ala umnogo stručuje njegova dobra djela. A što je 10.000 maraka što je potrošilo? Možda bi potrošio nešto drugo što je beskoristno. Ali je potrošio na pravi način. Pa će to naći kod Allaha uzvišano. I dakle neke prioritetu, u životu čovjek treba znati poslagati. Pa čovjek dok je u punoj snazi treba da se priprema za odlazak na hadž. Za odlazak na hađ najvažnija je čvrsta namjera i odluka. Najvažnija je čvrsta namjera. Pa kada čovjek čvrsto odluči i počne polako da prikuplja sredstva zato da odvaja marku po marku, pola marke po pola, deset po deset, Allah subhanahu wa ta'ala će mu olakšati to dobro dijelo. Jer čovjek kada želi da urati dobro dijelo, Allah subhanahu wa ta'ala mu to i olakša. Zato molim Allah, da nam olakša pokolnost. I Allah subhanahu wa ta'ala će olakšati o lakšati i o razak na hrmožno. Men jae bil hasenati, falahu ašu imtanih. Ako radi dobro djelo, bićemo zapisano da se to rostu Wa men jae bil sejja eti, falaha illa mithraha, wa humla iba hrmova. Ako radi loše, samo će biti odgovoran onoliko koliko je ura adio. Sama I neće im biti učnjena nepravda. Ni onom dobro, ni onom ko zlo. Onom ko dobro, biće to u desetorostručeno, a onom ko radi zlo, bit će mu zapisano jedno dijelo. I zamislite, dođeće ljudi na sudnji dan, imat će više loših djela, ali dobro Subhanallah. A čak će Allah subhanahu ta'ala neka dobra djela ljudima umnožiti od 10 do sedam skotina puta, pa i više od toga. Soberni u ovoj namjeri. Zamislite da Allah dž.š. nam nekome u nagostu njegovo dobro djelo koje je uradio 700 puta. Zato ne možemo dobra djela. djelo. Ne možemo podcijeniti riječi Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahu alazim. Ne možemo podcijeniti riječi Estaghfirullah ve etubu ilej. Ne možemo podcijeniti osmije u lice našeg brata. Ne možemo podcijeniti ništa od dobrih djela, makar to u očima ljudi izgledalo. Sin od Allaha uzvišenog djela mogu biti veoma velika zbog čovjekove namjere. Zbog čovjekove namjere. Sam iskrena namjera. Možda čovjek nekad neće stići i neka dobra djela, imao, imao je namjer da ih uradi. Možda će biti spriječen, pa će zbog namjeri biti nagrađen za to. Zbog toga trebamo razmišljati o činjenju dobrih dijela i razmišljati o nagradi koju Allah Želešanu daje, o toj nagradi koja se, e, koja se povećava, odnosno da se to rozluči za učinjenu dobro dijelo. Inni harranto vlna ala nefsi Ja sam sebi zabranio nasi, Allah subhanahu wa ta'ala sebe obavezao da neće nikome nepraviti učiniti da kada nikome neće biti nepravda učinjena. Iako je Allah subhanahu wa ta'ala svemoćan. Pazite, Allah je dželal i svemoćan. Allah dželal uesil. U njegovim rukama je sve. I on se obavezao da nikome neće biti nikako nepravda učinjena. Allah subhanahu wa ta'al pora to Obavezao se, Allah se obavezao rahmetom. Obavezao se milošću. Zato je Allah subhanu wa ta ta'ala zadržao 99 milosti, a jedno je podijelio na sva svoja stvorenja. Subhanu Samo jedna milost podijeljena na sva stvorenja na Zabajskoj kuli. A 99 će Allah zašao, jer 99 Allah zadržava za sebe. Zamislite kakvi ljudi ima milostivi, pa životinja. Subhanu Allah, se čovjek samo i A to je sve razpoređeno među ljudima i među životinjama, među svima Allahovi i u stvarenju. Samo jedan, samo jedan rahmet, samo jedna minust. A 99. Allah je da što nam je zadržao za sebe. Pa zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uzme okrilje svoga rahmeta, da nam se smiluje i da nam grijehe naše odrasti. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala je ljudima da čine nasilje jednim ljudima zabranjeno je ludima da čini nasilje jedni drugima i ne smije učiniti nasilje jednim drugima Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam je na oprosnom hadžu držeći uh, hutbu na opusnom hadžu raka ustediče gdje je definirano da postoje tri vrste nasilja koje ljudi mogu učiniti jedni drugima dakle postoje tri vrste nasilja koje mogu počiniti ljudi jednim drugima i kaže rasul sallallahu alejhi ve sellem ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا انا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد زيستايه زيستايه باشا كر اي واشي ايمنسي اي واشه Zabranjen ovaj da u ovom mjesecu i u ovom, na ovom mjestu, u ovom gradu Jesam ja mi vam dostavio, rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam A oni su rekli da, kaže Allahu moj tebe se sredo kao zna Spomenuo je dakle tri stvari koji su zabranjene ljudima da učine nešto u pogledu toga jedne prema druge Krt Zatim je spomenuo i metak a zatim je čas. čast. Krv i metak i čast. Zabranjeno je proliti krv nevinog muslimana. Zabranjeno je nekoga ubiti. Zabranjeno je nekome kosti loviti. Zabranjeno je nekome, zabranjeno je nekoga povrijediti. Znači ovdje namjera nekoga povrijediti. Zabranjeno je čak umrlo ga umrlo ga skrnaviti. Zabranjeno je dakle, slomiti mu kost, zabranjeno je sklon, slomiti mu ruku. Jer musliman i kada, je, i kada umre, on je zaštićen i ima prava kao dok je živi. S se mora postupati kao se živi. Zato se ne smije hodati po mezadnicima, zato se ne smije hodati po kaboru. Nema hodanja po kaboru. Musliman se mora ponašati i u mezari stanu na ispravan način. Dakle, neće gaziti po mezarucima. Neće gaziti po ljudima koji su spušteni u kablom. I ne smije se, dakle, musliman vrijeđati ni dok je živ, ni kada umre. Nego, musliman ima svoju svetost i on se ne smije vrijeđati dok je živ, tako se ne smije vrijeđati kada umre. Ista stvar je i sa imecima. Muslimanu je zabranjeno da uzurpira tuđu imovinu. Zabranjeno mu je da nekoga potkrada, da na nelegalan način uzima nešto tuđe imovine, na bilo koji način, dakle, njegovu imovinu, da njegovu imovinu prisvoji. Ili da je uništine, da Allah subhanahu ta'ala. Imate ljude koji teže ka tome da unište uništeneću imovinu. Kao što, na primjer, to radi srednjoškolci, po srednjoškoli, recimo, dobi je kjecao profesora i iziđe i uzme ključ ili uzme šaraf cigara i ovako odajući svom auto isparati. To se rade, masovno se to rade. Ili dođe, recimo, s kinumim točkom, ostavimo na auto na lazat. Nakladit I tako stvari se rešavaju. To je direktno nanošenje šteti. Ovo, bez obzira što čovjek nije prisvojio, on je... Nani je ošteto nekom, zato što nije naučio je dobio kjeca i on će zbog toga, dakle, oštetiti nečiju imovimu. I on misli o mangup, misli da zato neće polagati računom. Hoće. Hoće. Svi mangupuci budu zabilježeni. Svi mangupuci budu zabilježeni. I nemojte misliti da to čovjek kaže, pa hajde, insan je mlad, neće biti pitan. Od punoljetnosti dijela se pišu. Prvi put kad dođe do polucije u snu, ili kad postane punoljetan na jedan od načina na koji se postane punoljetan, o tome sam govorio još više puta da ne ponavljam, kada postane punoljetan, pa makar to bilo za 12 godina, 13, 14 godina, djela se pišu. Pa makar žijo stotinu godina, od njegove 13, 14 godine dijela se pišu sve do njegove stote godine. Ili dok ne oseni. Djela se pišu. Pa će to biti zabilježeno. I treća vrsta dijela koja se može počiniti kao nepravda prema robovima jeste čast. Napad na čast na Kada kažemo najblaži vid kamati, šta je najblaži vid kamati? Koliko smo puta čutili? Kao da čovjek je manjim timniji odnos u svoju majku. Najblaži kamati. Kažemo da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuvam. A znate koji je najveći vid kalit? Čast muslimanem. Čast muslimanem. Ne se boja njegove kože. Ne mi se njegove trepalice. Pa ja mogu govorići šta ja hoću. Ne se njegov izgled. Nije mi simpatičan. pa nije mi baš onako prijatno s njim razgovarati, pa ja mogu da govorim šta hoće, mogu da radim šta hoću, mogu da ga uvrijedim, mogu da uradim šta hoće. Tako. Ne možemo se to raditi. Sad kao uvreda, ostaj! Ostaj! I to kakav grijem? Nije to bilo kakav grijem? Nije to bilo kakav grijem? Čast muslimana, pazniti, Znate da je zbog časti Aiše radijallahu ta'ala anha wa ardaha objavljen Kur'an, objavljeni ajati. Zbog časti Aiše radijallahu ta'ala. Napadna čast muslimana za neke ljude je poslasnici. Jer kada napadnu nekog muslimana koji je od uticaja ili poznat muslima, kada napadnu na njega onda skrenu pažnju i na sebe. Pogledaj taktiki. Niko za njih nije čuo. pa kad napaneš na neko koje je poznat, onda će čuti ljudi za tebe. Kao čovjek koji se pomokrije u zemzem da skrene pažnju ljudi na sebe. Nije mogao naprat ništa pametno, pa se pomokrije u zemzem da mu muslimani čuju kakvu, kakvi ahmaka ima. Musliman ne treba da radi glukosti da bi skrenu pažnju na sebe. Nego neka bude čestit i neka živi česti tim životom, I neka obožava Allaha subhanahu wa ta'ala i neka ne pokušava napadom na muslimane skretati pažnje na sebe. Jer neki ljudi se naslađuju time napadom na čas muslimana skreću pažnje na sebe. Hoće da postanu poznati preko napada na muslimana. Hrabri. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva takve hrabrosti. To je kukavičnog, teški kukavičnog. Čovjek na sudnji dan doći pred Allaha subhanahu wa ta taala svako će uzeti svoj حق. Kako čovjek, Kako oni koji bivaju klevetani, čija čast biva napadnuta, kako zarađuju dobra djela? Ma to su najžarniji djela vjeruit. Čovjek se nije pomjerio s mjesta ništa. Dobri djela koliko hoćete. Samo zato što neko ne misli kako sačuvati svoje dobre djela. To vam je kao čovjek koji zaradi mnogo para i onda ih na brzinu potroši. Čitav život dobro zarađivo, niku će sebi nije napraviti. Praže, ne, ne znao on s parama. E tako imaju im stvara koju ne znaju zdjelima. Zaradi, klanje doći na vas, uče Kur'an, sve to radi, onda puste jezik, da jezik radi šta hoće, i da sve potrši. I to je bankrot. To je rekao, ne sam sam da vlada resilo. Ko je među, vi, među vama, koga smatrate bankrot? su azharve lataranovi rekli to su oni koji nemaju ni dinara, ni dinara. to je čovjek koji je švrc kako mi to imamo u čaj kazni A, ne, nije to nije to čovjek koji je bankrata ko je bankrata onaj koji se radi dobrih dijela pa evo ko govorio, ono ga je napao ono ga izvrijeđa, ono ga uradi ovo, ono ga i sva to dobro djelatiš nasadnji dan dođe sve je podijelio I svoj namaz, i svoj post, i svoje učenje i Kur'ana, sve podijelimo. Koliko je važno da doradimo dobra djela, toliko je važno da dobra djela i sačuvamo. Toliko je važno da dobra djela sačuvamo. Zato molimo Allah, suhara, da nas učvrsi u pokornosti, da nam da snage, da možemo stati na granicama koje je Allah postavlja. To molimo Allah, želite šanu, jer znajemo da samo čvrsti ljudi mogu stati na granicama. Znajete samo čvrsti ljudi, dostojanstveni ljudi staju na granicama kada je u pitanje griješenje. Dostojanstveni ljudi, to su ljudi koji su čvrsti, koji mogu ukazati sebi, stajaju ovdje. Ne može svako stati na granicama koje Allah postavlja. Ne može. Ne može. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u pokornosti, da nas sačuva griješenja, da nas pomogne u činjenju dobra, da nas sačuva od putem, a znam. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nam uprosti našeg djehaj, da nas učvrsti na putu iste, da nas sastavio u Čedmetu kao što nas je na ovom mubarek skupu. Allah subhanahu wa ta'ala molim da uprosti nama i rodima, našim mislimu, našim mislima, na dana odnaču inšallahu ta'ala mi ćemo nastaviti govoriti o ovoj hadici Hutsiji. Smatram uistinu da je ova hadica Hutsija puno važna za nas pa ćemo se, nadam se inšallahu ta'ala u više druženja zadržati govoreći o ovoj hadici Hutsiji upravo zbog te veze s Allahom s.w.t. jer ova hadica Hutsija nam govori upravo o onim stvarima koje su nam ne za u životu. Hvala pa, za našem, molim da nas pomogne u tom hajeli.